Och slutligen en andra repris torsdagen den 15 oktober mellan klockan 20.30 och 21.30. Idag i studion är jag själv, David Long och, och David mm. Och Vi har som sagt kommit in en bit i oktober vilket innebär att det bara är en vecka kvar tills Sverigedemokraternas högsta beslutande organ sammanträder. Det är alltså Sverigedemokraternas landsdagar som det heter nu för tiden. Och dit är man kallad om man har på sitt distriktsårsmöte blivit vald till ombud eller ombudsuppliang. Dit kallas även partistyrelsen, valda revisorer, valberedning, representanter för Sverigedemokratiska ungdom och en del övriga inbjudna gäster. Och där kommer vi att tillsätta en ny partistyrelse som ska leda partiet över nästa års riksdagsval- och vi kommer också ta ställning till ett stort antal motioner som har kommit in. Och ni som har blivit valda till ombud eller ombudsuppleanger, jag hoppas ni har fått kallser i brevlådan. Och att ni också har för avsikt att närvara. Anmälningstiden har dessvärre gått ut men vi har haft en ganska god uppslutning har jag fått veta i alla fall något annat som har kommit i brevenkastet för medlemmarna nyligen det är också SD-bulletinen där det också informeras en del om vilket arbete som återstår. Det informeras om att vi letar efter kandidater som kan företräda Sverigedemokraterna i olika kommunfullmäktige församlingar efter nästa års val. Och det är lite annat också om olika aktiviteter och även bidrag som har kommit in till valfonden redogörs det för. Och vi har fått in under den här mandatperioden nästan 1,6 miljoner faktiskt. I augusti månad i år så var bidragen på 17 370 kronor. Vi tackar så hjärtligt alla som har bidragit till detta. Ja, jag brukar ju, min vana trogen och ska så alltså göra nu också, inleda med den senaste opinionsundersökningen. Det var att i Aftonbladet, här nu i veckan, så kom oktober månads första opinionsundersökning. Och då var det opinionsinstitutet United Minds som gav Sverigedemokraterna 5,6%. procent. Rubriken i Aftonbladet är lyftet för Alliansen och där konstaterar man att Kristdemokraterna är det enda borgerliga parti som backar. Men när man sen nämner Sverigedemokraterna så står det, det att Sverigedemokraterna fortsätter att ligga stabilt över 5% och ser ut att bli vågmästare. Bråken med bilbränder i storstäderna har såklart gynnat Sverigedemokraterna även om det inte har synts i debatten så är en debatt som SD tjänar på säger eh, Göran eh, fel, säger Melin som då är eh, jobbar på United Minds just 5,6% för Sverigedemokraterna i den undersökningen alltså och det är en mindre ökning från förra månaden Ja, eh, något annat eh, som har hänt ganska nyligen som eh, inte bara rör oss i Sverige det är, det är att eh, Norska Stortinget har tilldelat den amerikanske presidenten Barack Obama fredspriset. och Det har väckt en del förvåning. Jag själv blev mycket förvånad och tyckte till en början att det kanske var rent pinsamt att han fick priset. Han har väl än så länge inte direkt åstadkommit så där enormt mycket för världsfreden men det kan mycket väl hända att han så småningom gör det. På något sätt så känner jag det att man kanske ska ge priset till någon som har åstadkommit någonting. Ta en sån som Jimmy Carter fick ju priset många härans år efter sin gärning, så att säga. Sen är det ju för sig de som menar att det här priset delas inte enbart ut för sådant som har åstadkommit, utan det delas ut till sådana som man tror kommer att bli mer uppmärksammade och mer framgångsrika i sin gärning om de får det här priset. Och det är klart att se man det på det sättet så är det ju lite mer berättigat. Vänta, har du någon kommentar? Nej. Det är väl det i så fall då att man påstår väl att det är på grund av att han skulle ha bidragit till någon slags klimatdebatt. Men jag vet inte om klimatet har så mycket med. Mm. världsfreden <kör> att göra man kräver väl inte så mycket på grund av klimatet kanske? nej det var väl i och för sig något som jag tänkte på när Al Gore fick priset just han har i och för sig uppmärksammat just om klimatet men vad har han gjort för freden just mm. eh, när det gäller Obama så i och för sig han har ju förbättrat relationerna med till exempel Ryssland och så vidare och det tycker jag ju är helt rätt jag tycker att väst bör inte hålla på att bråka för mycket med ryssarna och vice versa de har samma problem i Ryssland med fundamentalistiska islamister precis som vi har i väst och jag tycker att vi bör väl kunna försöka lösa våra gemensamma problem. Men i alla fall, Obama får alltså fredspriset i år. Något annat som diskuteras internationellt och som rör EU det är det att Irland lyckades man till slut förmå att rösta ja till Lissabonfördraget, EUs nya konstitution. Men trots detta så ser det nu ut att försenas och det är Tjeckien som ställer nya krav på det här fördraget. Den tjeckiske presidenten Václav Klaus kräver ett tillägg på två meningar innan han skriver under en ratificering. Och dessutom kräver han att den tjeckiska författningsdomstolen avslutar sitt arbete. Och därmed förväntas fördraget utstå ytterligare fördröjning innan det kan börja gälla. Tidigast i november kan det hela, enligt Ekots EU-reporter Herman Mälzer bli klart. Det måste innebära också att när de här meningarna har ändrats av den här presidenten då i Tjeckien så måste väl EU-länderna ställa igen, återigen, ifall det går att godkänna nya. Ja, egentligen. Egentligen <laughs> så är det väl så. Och mm. vi har ju flera gånger raljerat en del över vilken parodi på demokrati mm. det är. att eh, Det är bara ett enda lands folk som har fått folkomrösta. Mm. Eh, de som har folkomröstat tidigare, eh, om det tidigare fördraget, de röstade ju nej. NIS-fördraget hette det då. Eh, även Irlands folk röstade nej. Och nu så efter några justeringar så har man lyckats få dem att rösta ja. Men det är ytterst få som har fått säga sitt i en folkomröstning. Och därför så kan man ju fråga sig, är det verkligen... Helt omoraliskt av Tjeckiens president att dra ut på det här. För att det är ju så att i maj nästa år så är det val i Storbritannien. Och alla opinionssiffror pekar på att de konservativa Tories kommer att avgå med segen. Och de har lovat att de ska hålla folkomröstning om de vinner det valet. Så att egentligen, varför inte dra ut på det? Jag såg ett tv-program om det när en. EU-ledamot, eh, parlamentsledamot från Tories just blev intervjuad och sa det att hans partiledare David Cameron hade skickat ett brev där han sa det att eh, till just Václav Klaus i Tjecken. Att han uppmanade honom att försöka hålla ut så länge som möjligt för att kavalleriet är på väg och eh, vi kommer att lösa problemet om det bara håller ut till maj månad nästa år. Mm. Och i Sverige så hade vi väl en eh, omröstning bland riksdagsledamöterna vill jag minnas och... Eh... De har väl förmodligen slagit fast i att man kommer att ratificera oavsett vilka förändringar som kommer att ske i framtiden om nu Tjeckien gör de här förändringarna. De har väl ingen betydelse för våra riksdagsledamöter. De litar väl mer på, på övriga politiker i Europa än vad de litar på sin eget om. Det, men kan man tänka sig om. Mm, Antagligen. Ja, om vi ska lämna det internationella för en stund och gå in lite grann på Sverigedemokraterna och de aktiviteter vi har haft för oss på sistone. Du hade mm. någonting om utbildningstillfällen? Ja, jo, vi har ju haft tre utbildningstillfällen här nu. Den närmaste tiden är två stycken i september och en nu i oktober. Va? Och Det var väl den 12 september. Då var det ju Stellan, Stellan då som höll ett föredrag i ledarskap. och Stellan har ju suttit i kommunfullmäktige i Sönderberg under många år. Så han vet ju mycket om det där med hur man... Leder i arbetet i kommunen. Eh, sen har han ju också varit, eh, har haft en ganska så gedigen militär eh, bakgrund så att säga. Väl mm. vana eh, med, med, med ledarskap även där då. Kanske till och med framförallt där då. Mm. Eh, och det var väl mycket intressant. Det var Både du och jag satt ju där och bevittnade det, eh, ja, den utbildningsplanen, så att säga. Jo då, ja. jo då det märks att han vet vad han pratar om och... Eh, han har ju ett mycket gott anseende. Han har fått lite uppmärksamhet nu också att det är en tidskrift som har vägrat ta in mm. hans artiklar. Just därför att han nu har gått över till Sverigedemokraterna. Mm. Ehm, Precis. Och, mm. och det är ju helt i linje med vad man kunde förvänta sig. Precis. Och det är ett tecken på att han har valt rätt sida får man väl säga. Ja det olika man kan man säga. Ehm, och sen så har vi ju haft debattträningar då med Jens Leandersson. Och det var ju andra gången här i september. Och där var både du och jag med och medverka. Och det är eventuella framtida kommunpolitiker här i Stockholmsområdet som fick känna på hur det skulle kännas då att få debattera i kommuner. Mm. Simulerade, kan man säga, då, motioner då som man skulle få. Sitta och eller stå och upp om man fick välja då. Eh, och eh, försvara då eller också för att jag vill bifalla då. Och, eh, och de motioner som kom upp, det var för övrigt sådana som vi ska eh, förhandla om just under landsdagarna nästa vecka för övrigt. Ja, mm, precis. Mm, och själv fick jag då sitta och eh, <coughs> ja, försvara en motion då som alltså, jag själv inte riktigt symboliserade med. Så att det, det blir lite svårare då kanske att. Eh, göra det så att säga mm. men å andra sidan så är det möjligt att om man har en riksa en grupp då så att säga i i land i Kommunen som är överens så kanske man inte är överens själv. men får man jo, i alla fall precis. debattera så att precis, säga, mot, ja. mot, mot för, sin egen vilja. Förra hösten hade vi också sådana här utbildningsdagar och då ville jag minnas mm. att jag själv skulle debattera för ökad invandring till, till, en, till kommun. Precis. Och, och det är ju inte alltid så kul. Men däremot så har man ju hört väldigt många konstiga argument från våra motståndare så att jag repeterade väl dem, mm. vill jag minnas. Jo, jag vill minnas den, den dagen och det var ju faktiskt så att din motståndare var ju faktiskt jag ja, vid det tillfället, så att, ja, men det, det, det var intressant. Och sen har vi haft föredrag här då igen, återigen nu då. Och det var ju nu i oktober här, i förra lördagen då, med Anders Sundholm då. Som har arbetat för Blågara Frågor. Ja, han har ju en annan bakgrund så att säga, kan man väl säga. Han har väl, var ju faktiskt med och grundade Miljöpartiet en gång i tiden. Och faktiskt så nämner ju det också att... Miljöpartiet, man hade då ett förslag att ratera namnet innan man bestämde sig för Miljöpartiet så var faktiskt namnet Sverigedemokraterna uppe på förslag. Och det diskuterades faktiskt. Mm. Det var i början på 80-talet, alltså 1980 eller någonting sånt. Mm. Men det blev ändå Miljöpartiet då som man beslutade då. Mm. Och trots hans då bakgrund inom både Socialdemokraterna och Miljöpartiet och även Amnesty så... Råkade Anders dem ut för, för att stämplas som högerextremist och främlingsfientlig. När han själv var med och startade föreningen några Frågor. Då, som han själv då är ordförande för. Och, eh, han sa att det kom som en chock då, eh, eh, att människor eh, kan stämplas på det viset. På för, för den tiden så, det var det i början så att säga, av när man började ta till, ta till det här så att säga. Eh, ja Han har tidigare även arbetat som journalist då på DN. Och eh, jag känner ju många andra journalister Men ingen annan ville ju då ta tag i frågan om kritiken mot invandringspolitiken Han nämnde också även vid tillfälle där då När Anders och, eh, och Jan Mildor då, som var med Och som han bildade blogg frågor tillsammans med då, Under 90-talet så, så sa han faktiskt att Hade inte internet kommit där så, så de var det så pass uppgifterna Så att hade inte internet kommer där så hade han sagt sa han ju att han till och med funderade på. De hade tagit sina liv helt enkelt. Oj, det <laughs> är så, så pass drastiskt kvar. Va? Mm. Och så pass illa var det så pass eh, överröstad så att säga var man av etablissemanget då. Mm. Men det var väldigt intressant där va, då, att höra mm. och, och berätta om sin bakgrund. då. Jag har hört ett rykte om eh, Janne Mils eh, engagemang just i den här frågan att eh, han ursprungligen trodde att eh, Sverige tjänade på. Invandringen. Och det här är alltså bara ett rykte, jag kan inte mm. säga att det är definitivt en sanning Men att han då hade gett sig tusan på att han skulle bevisa att vi faktiskt tjänar på massinvandringen Och att han därmed skulle ja, sätta åt alla som påstod mm. någonting annat Men att han sen då under sin efterforskning kom fram till att de som påstår att vi förlorar på invandringen har ju faktiskt rätt Och att det var då han svängde i frågan och började inse att ifall man för fram dessa korrekta fakta Mm. Så blir man alltså stämplad som rasist. Och mm. eh, man måste rimligtvis också ha rätt att uttrycka åsikter grundade på dessa fakta. Men eh, det har han ju fått klart för sig att mm. så enkel är det inte verkligheten. Ja, precis, och det är inget rykte faktiskt. Jag, jag kan faktiskt. Du har också, ja, precis, jag kan själv säga. Ja, det, ja, så ja, så, ja, så ja. visst, det var det så. Mm. Ja, och flera utbildningar där det blir i alla fall. Vi kommer ha en utbildningsdag till framöver här i, i, under höstens gånger så att säga. Mm. Så att det är det som man får möjlighet att ta del av som medlem i partiet. då. Ja, plus att man får de här utskicken som SD-bulletinen. Och där är det står det också en del information om till exempel när man kan få komma förbi och besöka kansliet med mera. Så att, äh, bli gärna medlem i Sverigedemokraterna, du som inte har blivit det ännu. Eh, vi gör som så att vi tar en första musikpaus. Vi lyssnar på Fred Åkerström. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Det ni hörde var Fred Åkerström. Eh, då skulle det vara fejolen. Mm. Ja, eh. Vi nämnde ju tidigare innan musikpausen att president Obama har fått Nobelpriset eller blivit tilldelad årets fredspris. Det är så att Tommy Hansson, vår nye chefredaktör för SD-kuriren har skrivit en artikel om detta med rubriken Ingen rolig Norgehistoria som finns på sdkuriren.se Och han menar då att man har utsett en hopplös mottagare till Nobels fredpris Ty för någon timme sedan när detta skrivs utsåg man USAs president Barack Obama som fredsprismottagare. Han kommer också in på att man år 2007 utsåg klimatalarmisten Al Gore. Huvudsakligen på grund av dennes film En obekväm sanning. En film som visade sig innehålla mängder med fel. Nu ser man Barack Obama ännu en högligen politiskt korrekt amerikansk politiker. Det är inte första gången Nobelkommittén i Oslo gör bort sig, skriver Tommy Hansson. Några axplock bland tidigare fredspristagare visar detta med önskvärd tydlighet. Och så räknar han upp en hel drös. Jag tänkte ta några stycken här. 1919 fick den amerikanske presidenten Woodrow Wilson Nobels fredspris. Trots att hans fredsinitiativ i samband med första världskriget lade grunden för ännu ett världskrig 20 år senare. 1973 tilldelades den nordvietnamesiska kommunistledaren Le Duc två med reservationen uttalet fredspriset tillsammans med den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger. Motiveringen var att de genom förhandlingar nått en överenskommelse mellan de stridande parterna i Vietnamkriget. Två år efter prisutdelningen hade Nordvietnam utnyttjat det tveksamma fredsfördraget till att gripa makten med våld i Sydvietnam. Och 1982 fick Alva Myrdal tillsammans med sin make Gunnar arkitekten till det svenska socialstaten samt ett rashygieniskt tänkande som ledde till bland annat sterilisering i syfte att få fram toppvärdiga individer, fredspriset. 1990 var det dags att utse sovjetsdiktatorn Mikhail Gorbachev. 1992 den latinamerikanska marxisten och extremfeministen Rigoberta Mencho. 1994 fastnade norrmännen för den palestinska ledaren Yasser Arafat som fick dela priset med de israeliska statsmännen Simon Peres och Yitzhak Rabin Men den norska Nobelkommitténs beslut det året får ändå ses som ett nytt lågvattenmärke skriver Tommy Hansson Hur det gick med efterledandet av det fredsavtal de tre männen med hjälp av Bill Clinton förhandlade fram vet vi Ja, det är nästan så att, eh, lite småkomiskt. De har alltså krigat i hur många år som helst och sen när de för första gången inte krigar då får de fredspriset och sen sätter de igång krigar igen. 2002 fick den forniga USA-presidenten Jimmy Carter fredspriset. Och så skriver han också att 2007 så var det då Al Gore och 2009 Barack Obama. Och den här artikeln är alltså mycket längre än så här. Läs den gärna på www.sdcuriden.se mm. Man kan väl även nämna där att eh, den tolfte... Eh, september i år så var det ju närmare två miljoner människor som demonstrerade mot Barack Obama's politik i Washington. så att ja. eh, får säga att folk var väl inte så nöjda kanske med hans politik heller. Så att, eh. Nej. Eh, lite mer om partiet i olika delar av landet i Karlskrona så är det så att det har blivit klart för minaret i kungsmarken kan man läsa i lokalpressen där nere. Igår sa politikerna ja till en moskébyggnad och en 18 meter hög minaret i Kungsmarken. Bara Sverigedemokraterna röstade emot. Sverigedemokraternas Per Björklund reserverade sig emot den nya planen som han menar strider mot svensk byggnadstradition. Man ändrar byggnaden till en ganska storskalig moské med en bygghöjd på 10 meter. Vi menar att det inte passar in i stadsbilden. Svensk byggtradition ska råda i Sverige, säger han. Villägarnas riksförbund har uttryckt oro för att bönutrop från mina reten ska störa grannarna. Den oron är dock obefogad menar man. Man har sagt att minareten inte kommer att användas till bönutrop. I en annan lokal tidning har Rosmarie Axelsson skrivit att det är fritt framför moské och mina ret på kungsmarken. Och så konstaterar man att Sverigedemokraterna säger nej. Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna säger nej, säger Carl Göran Svensson, moderat ordförande i nämnden. I kommunfullmäktige nyligen lovordade Rikard Jomsoff områden med blandad bebyggelse med både radhus och högre hus. Ja, men det var naturligtvis inte inkluderande då moskéer. Ett annat problem med de här moskéerna är ju att de troligtvis både attraherar muslimer och eh, att de ju är också en politisk markering ett, att, en markering att muslimerna har flyttat fram sina positioner ytterligare. Ja, kanske framförallt också att de uppmuntrar till mer religiös fanatism får man väl säga för att eh, jag minns att jag talade med en vän till mig för några år sedan som han såg sig vara liberal och han menar på att eh, moskéer ska inte alls få byggas i svensk mark överhuvudtaget va han menar också på att Inga religiösa kyrkor bör byggas längre för han ville se att Sverige utvecklades åt det sekulariserade hållet. Och det får man väl säga att det var ganska så ovanligt att höra från en liberal ändå. Mm, jo, faktiskt. Eh, sen en annan sak. I Trelleborg så har det varit lite snack om hur det ska vara med maten i gymnasieskolan. Ska den vara gratis eller ska den vara avgiftsbelagd? Men nu är det så att skolmaten på gymnasiet åter ska bli gratis från att ha varit avgiftsbelagd ett tag. Länsrätten upphäver skolpolitikernas beslut och låter istället kommunfullmäktige fälla avgörandet. Där röstas matavgiften troligtvis bort. I kommunfullmäktige är nämligen socialdemokrater och Sverigedemokrater i majoritet. Båda är emot den matavgift på 1000 kronor per termin som allianspartierna röstade igenom i gymnasie- och vuxenbildningsnämnden. Så att där samarbetar alltså Socialdemokraterna med Sverigedemokraterna. Det är ju intressant med tanke på vad Mona Sahlin mm. har sagt ska jo, ske. Precis, precis. Det har skrivits en del om eh, det i kurin. också. Ja, Mattias Karlsson skrev någonting om det i kurin här. Eh, skriver så här. Kommer Salin välja SD-mobbning framför låginkomsttagarnas bästa? Eh, för en tid sedan beslutade utbildningsnämnden i Trelleborg, där de borliga partierna har majoritet, att skolmaten i gymnasieskolan skulle avgiftsbeläggas.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 Socialdemokraterna var också skolingslösa i sin kritik mot det borgerliga blocket i Karlskrona när det här området gjorde upp med SD om att rädda nedläggningshotade skolor i kommunen. Det ska, bli, det ska därför bli mycket intressant att se om Salin kommer att svinga Trelleborgsåsarna att lägga ner sina röster och välja SD-mobbning framför ungdomarnas och de låginkomsttagande föräldrarnas bästa och det påminner väl kanske lite grann om Moderaterna och Vällinge kommun får man väl säga. Jag talade själv med en kandidat från Moderaterna till kyrkovalet här för några strax före valet. Och han påminner väl det att det är väl deras att säga, del att avgöra på det sättet i Vällinge. Men att det gick emot så att säga moderpartiets principer då. Men att man av demokratiska skäl då skulle tillåta Vällinge, Moderaterna att få Lyssna till invånarna. Ja, allt alltid något. Mm. Och det var ju när det gäller flyktingmottagande till kommunen. Då för att påpeka, för att, för att tydliga då. Ja, ja, just det. Ja, eh, annat som vi har skrivit om i SDQI. En seger för de äldre och för SD-landskrona. Det skrev den 4 oktober att ännu en Sverigedemokratisk motion har vunnit gehör i ett kommunfullmäktige. Det rör sig om den motion om parboendegaranti som Sverigedemokraterna i Karlskrona har lagt. Nedan följer motionstexten. Det står då att för många äldre är ensamhet ett gissel och om man dessutom lever med en partner ska man inte behöva skiljas på ålderns höst. Idag kan kommunen splittra förhållanden om ena parten på grund av hälsostatus tvingas till ett äldreboende. Detta är mycket tragiskt och försämrar även hälsotillståndet för de som drabbas. Därför anser Sverigedemokraterna att kommunen ska införa en parboende garanti som innebär att kommunen ska garantera par där ena maken måste få vård på äldreboende rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet. Och Rickard Jomsöv, gruppledare för SD i Karlskrona berättar att de enda som var emot det var socialdemokraterna. De ville att motionen skulle anses vara besvarad. Man var emot motionen således. Men äldrenämndens moderata ordförande menade att man behöver utreda frågan och såg därför ingen annan möjlighet än att bifalla motionen som i förordar en utredning i frågan. Den lokala pressen i Blekinge har varit märkligt tyst om att motionen bifölls av kommunfullmäktige på mötet den 24 september. Den enda tidning som skrev något var Blekinge läns tidning då endast i form av en mycket kort notis. Den andra dagstidningen i Blekinge sydöstran skrev ingenting alls om den demokratiska segern. Nej, jag vet att eh, Richard, just Rikard Jonsoff i, i SDT har ju kommenterat mycket om kommun, kommunpolitiken där nere. Och eh, jag menar på det att eh, det är många motioner som man lägger fram men som då får, som avslås så att säga. Och eh, sen gör man egna motioner med små redigeringar som i princip innebär samma sak. Va? Och eh, de går igenom. Och eh, ja, Jag menar, Rickard då att huvudsaken är ändå att vår politik får gehör så att säga och inte vem som. Med motionerna. Mm. Eh, du sa just SD-TV. Faktum är mm. att både Rickard Jomshoff och även Per Björklund nyligen har ju också synts i lokal-TV just nere i Blekinge. Så om det är synnyt de har där möjligtvis. Mm. Och, så att det där syns vi rätt bra faktiskt. Ja, vi gör som så att vi tar ytterligare en paus melodi. Det var ju så att förra veckan så avslutade vi med Ove Törnqvist, då var det Dagny. Nu ska vi höra Ove Törnqvist igen och nu är det en låt som heter Sverige besöket håll till godo. Ja, det här är Radio SD Sverige, demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hör det var Ove Törnqvist och Sverige besöket. Ja, en kort notis från Teorin om brandmän som är upprörda över särbehandling vid nya anställningar. Så att brandpersonal i Lund och Malmö som rasar mot särbehandling vid ny anställning. Orsaken anges vara en förkortad utbildning som ger personer med invandrarbakgrund möjlighet att söka jobb som brandmän, skriver Sydsvenskan. Och bakgrunden till det här är ju att man vill skapa en större mångfald. Och jag vet inte om kanske förhoppningen är att brandmän med invandrarbakgrund som kör in i Rosengård till exempel för att släcka en brand inte ska mötas med stenkastning kan man ju tänka sig i alla fall dessvärre så är det ju så att om man inte får en adekvat utbildning som brandman så är det risk för att man heller inte kan sköta sitt jobb tillräckligt bra och det kan ju faktiskt vara förenat med en viss fara men det här verkar man nu inte ta så stor hänsyn till utan vi ska ha fler med invandrarbakgrund och det får ske till vilket pris som helst. Det här har vi kommenterat på sd kuriren Då kan man ju faktiskt göra så att man importerar färdigutbildade branden. Ja det hade kanske varit bättre, ungefär mm. som färdigutbildade läkare. Men man tänker väl inte skynda på med läkarutbildningar också hoppas jag. Nej. Ja, något som vi också har skrivit om i SD är att det var i kyrkoval nyligen och kyrkovalet i Malmö har nu överklagats. SD Kuriren har tidigare rapporterat att allt inte gick rätt till i kyrkovalet den 20 september. Valsedlar försvann av ännu oklara orsaker från vallokalerna. I Eriksfälts församling i Malmö var läget så illa att Sverigedemokraterna nu överklagar valresultatet. Ett överklagande har lämnats in till Lunds stift. Det som hände i vallokalen i Eriksfält den 20 september var att Sverigedemokraternas valsedlar lades fram först klockan 13.30. Då hade vallokalen varit öppen sedan klockan 9. Det var först när Sverigedemokraternas representanter anlände till vallokalen och begärde att valsedlarna skulle läggas fram som detta hände. Och det där är ju ett klart brott mot de demokratiska reglerna just av valförrättarna i den här vallokalen, de ansvariga. Och sen så har det varit ett medlemsmöte i Östergötland dagen. Till mötet var SDUs medlemmar inbjudna och SDU-ordföranden Erik Almqvist var gästtalare. Han började med en kort resumé över partiets och ungdomsförbundets historia. och Han talade om den långa och hårda kampen åren efter partiets bildande 88 och hur ungdomsförbundet fick full far på verksamheten i slutet av 90-talet. Men de personer som då var engagerade i SDU, sådana som Björn Söder, Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Gabriela Johansson med flera, kom att engagera sig i Moderpartiet så ledde det till en tillfällig nedgång för Ungdomsförbundet. Men den trenden bröts 2008 genom den nuvarande SDU-ledningens satsningar. Sedan medlemskapet i SDU dessutom förenklats vid årsskiftet 2008-2009 så har nu antalet medlemmar formligen exploderat och är nu kring 2000. Vilket kommer innebära såväl en stark valrörelse från SDU som statligt stöd inför 2011. Erik Amqvist, Erik Amqvist berättade att många olika arrangemang kommer att genomföras. Bland annat kommer en valkonferens att äga rum nu under hösten. Erik Amqvist talade också om övrig svensk politik och nämnde särskilt att Socialdemokraterna under Göran Perssons ledning Förde över 258 miljarder kronor från pensionärernas konton till statskassan. Pensionärerna röstar i regel som de alltid har gjort. Och därför kan de nuvarande regeringspartierna hunsa dem. Tyvärr är pensionärer en svår grupp att locka över till ett nytt parti. Men SD kommer ändå att prioritera landets pensionärer av rent moraliska skäl. Och detta har vi alltså rapporterat om också på <skratt> nätet. Det är något som vi alltid har gjort kan man säga. Så. Ja, precis. Mm. Ja, då till någonting helt annat. Det har varit ganska stort i pressen inrikes här om Gellert Tamas nya bok då som handlar om de så kallade apatiska barnen. Och bland annat i Dagens Nyheter har det skrivits en hel del om det här. Och Thomas J. Eriksson har skrivit en artikel. Han är docent, legitimerad läkare, specialist i allmän psykiatri. Han omnämns också i Tammas bok och har tidigare skrivit i ämnet på den debatt. Och, eh, han inleder då med att eh, Gert Tammas eh, försöker framstå som god och finare än andra människor. Och han har fått för sig att eh, de barn i asylsökande familjer som kommer att kallas apatiska hade hamnat i sitt tillstånd på grund av psykiska trauman och att Sveriges flyktingpolitik var en förklaring till deras tillstånd. Han fortsätter längre ner med att Geller Thomas har skrivit en bok på 622 sidor som inte lyckas leda några av sina teser i bevis. För att Thomas skulle ha haft en chans att framstå som trovärdig bland de som brytt sig om att sätta sig in i frågan hade det varit nödvändigt att han i boken förklarat varför. Antalet barn som var förment apatiska kom att öka från 0 till mer än 400 på några få år för att därefter minska till närmare 0 igen. Och han borde kunna förklara varför tillståndet nästan enbart kom att drabba barn i flyktingfamiljer där frågan om asyl ännu är avgjorts eller avgjorts till familjens nackdel. Och varför endast flyktingbarn som levat tillsammans med sina familjer drabbats men inte flyktingbarn som kommit ensamma till Sverige? Varför endast barn i familjer som kommit från stater i forna Sovjetunionen och Jugoslavien drabbats? Och varför inte svenska barn som varit utsatta för svåra påfrästningar eh, drabbats? Alltså varför inte svenska barn också som utsatts för påfrästningar har drabbats? Mm. Och det här eh, skriver han vidare om. Och, eh, ja, Hade du någon kommentar till det Nej, ja, det är väl inte direkt. Ja, det går ju över. Så, det enda botemedlen mot det är permanent uppehållstillstånd. Ja, jo, det tycks ju vara så. Mm. Och eh, Dagens Nyheter eh, signerat Hannes Köller. Så är det också en artikel om detta. Ni kan säkert hitta det på... På internet om jag går in på DN.se kan, kan man säga att det är lite mer märkligt att det ska behövas 622 sidor för att övertyga folk om att så att, säga, att det är sanning allt det där, om apatin så att säga mm. eh. Jo och sen att eh, Gellert Thomas är väl inte heller någon specialist i, i det här ämnet Medan de som är specialister de har så väldigt starka frågetecken mm. kring det här mm. Ja, sen så har vi också kommenterat en rapport från FN. Det är Mattias Karlsson, vår pressekreterare. En FN-rapport som har slagit fast att invandring är lönsamt för alla parter. FN-rapport surt äpple att bita i för de som inte gillar invandring. Denna text stod att läsa i Aftonbladet den 5 oktober. Och har sedan dess citerats flitigt bland mångkulturalistiska bloggare och ledarskribenter. Det är dock ytterst tveksamt ifall någon av dessa överhuvudtaget har tittat på själva rapporten. Sannolikt har man bara läst FN-organets pressmeddelande. Mattias Karlsson däremot han har satt sig in i det här, tagit en närmare titt och eh, han länkar också till det från sd och Han konstaterar att eh, den definitivt inte visar det som Aftonbladet påstår och inte heller var rapportens författare själva påstår. Till att börja med måste man starkt ifrågasätta rapportens objektivitet. Exempelvis deklarerar författarna redan i inledningen av rapporten att de personligen ser fri migration som en mänsklig rättighet och man jämför reglering av migration med slaveri. Vidare så redogör man öppet för att man i stor omfattning använt sig av uppgifter och statistik från organisationen International Organization for Migration. Det är alltså en lobbyorganisation som har som uttalat syfte att öka migrationen i världen och säger sig vara övertygade om migrationens positiva effekter och med, med det i bakgrunden så kan man som sagt ifrågasätta objektiviteten och det där på, påminner lite grann om den här långtidsutredningen som kom för några år sedan där man kom fram till att Sverige behövde ökad invandring men det var samma sak där att i inledningen av rapporten så slog man ju fast att det här var en, en politisk rapport där man ville bidra till, till debatten och det var samtliga riksdagspartier som stod bakom och självklart är det så att de de riksdagspartier som är för fortsatt massinvandring bidrar till den politiska debatten och eh, redogör för sina politiska ståndpunkter, ja, då, då blir ju det slutsatsen. Det är ju ofrånkomligt. Men i den här frågan, då FN-rapporten, så kommer Mattias Karlsson in på att man konstaterar en del självklarheter. Man gör ett stort nummer av att man konstaterar att de som flyttar från ett fattigt land till ett rikare område oftast får det bättre. Man kan också avslöja den sensationella nyheten om att en amerikansk studie visat att en hög andel invandrare i ett område leder till etableringen av fler restauranger med mat från olika kulturer. Och sen så lite saker som har tveksam eller ingen relevans ehm, för svenska förhållanden. Den innehåller i princip inga data från Sverige. Den blandar intern och internationell migration. Att till exempel resultaten från en utvärdering av Flyttningar mellan olika kinesiska provinser knappast kan överföras på muslimsk massinvandring till Sverige tror det vara uppenbart för vem som helst. Och med tanke på att rapporten gör anspråk på att ge ett universellt utlåtande om migrationens inverkan både på nationell och global nivå så är det uppseendeväckande att världsomfattande studier i princip saknas helt. Istället är rapporten fylld av isolerade studier och exempel från enskilda länder varav många har närmast anekdotisk karaktär. Man redogör inte heller någonstans för hur man resonerat kring urvalet av dessa exempel, vilket reducerar värdet av dem ytterligare. Med tanke på den extrema personliga uppfattningen i migrationsfrågan som författarna inledningsvis deklarerar, så är det svårt att frigöra sig från misstanken om att han medvetet valt ut exempel som passar den egna tesen och förbegått andra. I rapportens inledning och avslutning hävdar författarna tvärsäkert att deras text visar att invandring alltid är lönsamt för alla- och att den oro som finns bland befolkningen i västvärlden över invandringens negativa konsekvenser är helt obefogad eller åtminstone mycket starkt överdriven. Ingenting av det ovanstående lyckas man dock på ett trovärdigt sätt bevisa. Faktum är att man knappt ens försöker. Man konstaterar själva att den inverkan invandringen får på mottagarlandet är helt beroende av vilka förhållanden som råder i landet, vilka det är som invandrar och hur många det är som invandrar. Tesen om att invandringen skulle vara ekonomiskt lönsam för mottagarländerna stöds nästan uteslutande av teoretiska modeller utan empirisk förankring samtidigt som man utelämnar viktiga studier som visar motsatsen som till exempel de från Alberto Al Alessina, Robert D. Putnam, den danske välfärdskommissionen med flera. Rapporten är också full av exempel som direkt motsäger de tvärsäkra slutsatserna om migrationens nästan uteslutande positiva effekter och som Aftonbladets journalister knappast skulle finna någon större anledning att jubla över. Nedan följer några av dessa. Rapporten konstaterar att de pengar som migranterna skickar hem till sina familjer endast har en mycket begränsad roll i den globala fattigdomsbekämpningen eftersom det inte i första hand är den allra fattigaste delen av befolkningen som utvandrar. Om invandrarnas kompetens och utbildningsnivå påminner om den inhemska befolkningens eller delar av den inhemska befolkningens så riskerar de senare att, åtminstone i viss utsträckning, konkurreras ut på arbetsmarknaden. Enligt vissa amerikanska studier har konkurrensen från invandrade arbetskraft lett till en nästan 10-procentig löneminskning för de infödda outbildade löntagarna. I Mexiko har de goda utsikterna till att erhålla tillfälligt, okvalificerat men välavlönat arbete i USA lett till att fler och fler unga mexikanska män hoppar av skolan i förtid. Migrationen ökar spridningen av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. I de flesta europeiska länder är invandrare mer beroende av socialbidrag än den infödda befolkningen. För att invandringen ska kunna utgöra en lösning på problemet med västvärldens åldrande befolkning måste man hela tiden ha en ständigt ökande invandring och eller öka invandrarnas ekonomiska lönsamhet. Inget sägs dock om hur detta ska gå till och genomföra strukturella förändringar, det vill säga försämringar av välfärds- och pensionssystemen. Data från det europeiska rådet visar att invandrare är överrepresenterade i europeiska fängelser med 100% jämfört med den infödda befolkningen. Slutligen kan det vara intressant att notera att rapporten visar att FN rankar Sverige som det land i världen som har den bästa integrationspolitiken eller gör störst insatser för integrationen. Detta torde sätta förklaringarna om de invandringsrelaterade problemens orsaker som enbart en konsekvens av bristande svensk integrationspolitik och svensk vilja mot invandrare i ett intressant ljus. Sammanfattningsvis är det min bestämda uppfattning att helhetsbedömningen av denna rapport bör vara att den är tämligen ointressant, starkt vinklad och motsägelsefullt debattinlägg snarare än en seriös vetenskaplig rapport, skriver alltså Mattias Karlsson. Jag kan väl kommentera lite där att eh, nämndes där i slutet att eh, Sverige skulle vara det bästa, då, det bästa landet på att eh, integrera. Men eh, får vi, se det? vi är absolut med alldeles största sannolikhet i det sämsta landet Världen på att mm. säga? Jo, i högsta grad. Eh, Något som vi har eh, kunnat se också från Norrköping En östskötsk riksdagsman Förbjud burka i skolor och på arbetsplatser Förbjud burka och nikab i skolor på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Det kontroversiella förslaget förs fram i en motion av den öffrötska riksdagsledamoten Staffan Danielsson, centerpartist från Linköping. Det här har vi hittat i en artikel på internet, Norrköpings tidningar. Vi har också... Eh, kommenterat eh, en del sådana saker i stikeriden sedan tidigare mm. eh, sen när det gäller just eh, muslimsk kultur så tror jag mm. du hade någonting där eller, också ja precis, eller religion och här ja. jag har plockat lite eh, ja, lite text här från en av våra medlemmars blogg, eh, en av våra Kalmar-medlemmar, eh, Thor Alf, eh, Alfson och det står på hans blogg så här du att läsa, han eh, hade slaktat på McDonalds Brukar du veta på McDonalds, vet du då att, äh, äh, vet du att du då äter halalslagdat om du väljer en produkt som innehåller kyckling? Efter att äh, detta faktum blir känt i Finland där McDonalds köper, äh, köper in sitt kycklingkött från det danska företaget Danpo som halalslagdar alla kycklingar. Vid den förfrågan till informationsavdelningen hos McDonald's i Sverige bekräftar Sara Jansson, McDonald's Kundservice, McSvar, att man även i Sverige köper in sitt kycklingkött från Danpo. McDonald's kycklingprodukter levereras i dagsläget av företaget Danpo i Danmark. Vi använder sig av halalsläckning. Och i texten kan man läsa då följande och det är på danska då. Va? det är då att alla kycklingar som slaktas efter halalmetoden då, det betyder då att slaktaren då är, han är då muslim så att säga, som utför det. Och den här muslimska slaktaren då, han ska vara godkänd av islamisk kulturcenter i Köpenhamn. Och slaktaren då, han utför då en bön, precis innan, före slaktningens påbörjan så att säga, begynnelse. Och bönen heter då i Guds namn Alla är Störst Och sen står det här då att Boykotta McDonalds om du anser att Alla är Inte anser att Alla är den största Islamic Center i Köpenhamn Har tydligen godkänt halalslackning På flera företag i Danmark Och så finns det en länk då. Här kan du se flera danska företag vars produkter säljs i Sverige Eller som till, till och med bedriver verksamhet i Sverige. I listan finns eh, Danish Crown som äger slaktet i Kalmar. Och då är det en insändare här som jag tycker är ganska intressant. Den som kallar sig för eh, Lapri som skriver så här. I ett strikt ekonomiskt perspektiv kommer all svensk slakt att anpassas till halalmetoden. Vanlig västerländsk slakt med bedövning har och får allt fler paragrafer och för, förordningar som fördyrar processen. Halalslakten slipper dessa eh, sekulära kostnader. Eh, varför halalslakten är ett mer kostnadseffektivt alternativ än vanlig slakt. Sharia-lagen säger också att slakten ska ske av en utbildad muslim, vilket i praktiken innebär att islam får ett direkt inflytande över matproduktionen och slakteriindustrin Frågan om halavslaktens vara eller icke-vara är ingen liten sak eh, Vid val av slaktmetod följer vissa moraliska och etiska ställningstaganden Att skydda djur från onödigt lidande har länge varit eh, vägledande för den svenska eh, rigorösa djurskyddslagstiftningen Detta gäller inte längre Att islam genom sin sharia-lag få, får frikort från djurskyddslagstiftningen visar med vilken kraft och styrka det islam, islamska civilisationsbygget har i dagens Sverige och Europa. Självklart kommer islam att flytta fram sina positioner inom andra områden för att ytterligare anpassa de europeiska te, äh, äh, territorierna efter sharia-lagstiftningen. I dagens Europa har vi en bunt socialliberala värderingar som står i vägen för den islamska civilisationens fortsatta expansion till exempel HBT och feministrörelsen, vilka kommer att mosas under trycket från islam. Religionens farligaste motståndare är det fria ordet och måste därför utifrån ett islamskt perspektiv i praktiken avskaffas. Tyvärr är självcensur och nedmontering av yttrandefriheten en logisk följd av ett mångkulturellt samhälle. Då statens viktigaste uppgift blir att dämpa och parera etiska revistrider. Nivån på yttrandefriheten i samhällsdebatten kommer att sättas på den mest kränkta gruppen. Och så står det här, läs islam. vill med detta uh, dystopiska inlägg kan det vara bra att påpeka att europeerna fortfarande kan vända trenden. Om vi bara vill och törs står det här. Och uh, det intressanta det är ju faktiskt det som står i början tycker jag då att uh, i ett strikt ekonomiskt perspektiv så då, är, är då halal, som bör man, måste man anpassa sig till halalmotorn. För det kan man ju se också i vilken butik man är, i mataffär så att säga, man går in i idag. Så är det ju så att när man tittar just på kyckling så ser man att det som är halal eller halalmärkt har ju oftast den billigaste prisläppen. Och de senaste fem åren åtminstone kan jag väl säga det, att jag har nog inte gått in i en butik som inte säljer halal-slaktad kyckling i alla fall då då. Så att, det förekommer ju överallt. Så fanns det fanns även en länk till en film här då, såg jag tidigare då, som jag postade 2008, då, på, 2008 på Torars blogg då, då och det var då PETA då, alltså People for the Ethical Treatment of Animals som hade lagt ut. Och det var ju visserligen då korsslakt då, då, men metoden är i princip samma då, och det var ju på ett slakter i USA då. då. Och eh, när processen då, så att säga, blir eh, sett i, eh, i eh, på industriell skala så blir den ju kanske betydligt mer inhuman då, då än, kan man väl säga, när, när den sker så att säga i, i ett bonde samhälle. Mm. Ja, det, då ska det ju ske på löpande band så att säga. Precis. snabbt och effektivt. Eh, den som är intresserad av att se metoden på hur korserslakt går till och det kan ju gå in på... Toralfs blogg och den hittar man ju ganska lätt genom att googla på Toralf, Tor, eh, Toralf Alfson Ja, mm. jag har sett det själv faktiskt mm. eh, Sverigedemokraternas hållning har ju då som sagt varit att eh, just både koskörslakt och halalslakt ska ju vara förbjuden i Sverige och eh, vi vill ju inte importera halalslaktat kött heller men eh, i dagsläget så så, jag, så pågår så jag, det. Så det Precis, mm. ja, så har jag faktiskt inte sett så mycket av Jag tror inte jag har sett någonting av det Och det, över... det får vi väl för det får man väl säga För ja. det är faktiskt så också att Enligt, enligt Halland så är det ju faktiskt tillåtet med bedövning va? Så att det är vill kanske något humant Enligt korseslagt så får man ju faktiskt inte ens bedöva djuren så. Där är det ju nästan lite värre Ett snäppet värre får man väl säga Ja. Mm. ja, det här programmet börjar väl som sagt ligga lida mot sitt slut. Och eh, ni som vill kontakta partiet Sverigedemokraterna eller Radio SD kan skriva till box 20085 10460 Stockholm. Ni kan också ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50 och har ni tillgång till internet så kan ni ju skicka e-post, rätta mig om jag har fel, men adressen kan vara info@radiosd.se. Mm, det stämmer det. Mm. Och vi har hemsidor också www.sverdemokraterna.se och vår partitidning www.sdkviden.se. Och bli gärna medlem i Sverigedemokraterna ni som betalar in medlemsavgiften nu, resten av det här året Ni har ert medlemskap för hela nästa kalenderår Och eh, jag tycker väl att det vore kul Att så många som möjligt är med om det som Det stora som förhoppningsvis händer nästa år Nämligen att Sverigedemokraterna tar plats i Sveriges riksdag Och eh, det tror jag säkert att det är många som vill delta i mm. Det är 300 kronor också ja Årsavgiften Precis, för, ni, för er som vill ha de utskick som vi gör per posten 300 kronor är en årsavgift Alltså kontakta gärna partikansliet som sagt Om det är någon information precis. ni behöver mer Sen kan ni gärna, om ni inte vill gå medlemmar så kan ni i alla fall prenumerera på tidningen då sd Ja. Kontakta, som sagt, partikansliet ja. För mer information vi avslutar som vanligt med lite musik Nästa vecka så Ja, det är lika bra att säga Rakt ut, det blir en bandad sändning nästa vecka Därför att mm. då är vi alla På landsdagar ja. Sverigedemokraternas högsta beslutande organ Men nu avslutar vi med Fred Åkerström igen, käraste bröder, systrar och vänner Ha det så bra till nästa vecka, hej då På ett ärende